Anggar cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangka.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 Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, Hiasan Musik dan Sutradara, J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Seri ke-717 ini didukung oleh para pemain. Jika Kusnadi sebagai Putri Tunggal Dewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Mogan sebagai Rapanya, Chris Uspon sebagai Rakuti, Jujum sebagai Pangpung, Siswanto sebagai Linggawasa, Hari Agik sebagai Pekal Gajah Mada, Lias sebagai Mapanji Elam, dan Asli Suhastra membawa cerita selamat menikmati. para kota raja. Terpuan mendadak dan tak berduga itu membuat para pemberontak lari lintang bukang. Tubuh-tubuh prajurit pemberontak berkelimpangan tak tentu arah. Mereka terciapar mengenaskan. Barisan pendekar bunga putih memang tak bisa dibuat main-main. dan putri raja dewi memimpin pertempuran askar Bunga putih yang dipimpinnya bertarung dengan semangat juang yang tinggi pasukan pemberontak tak terdaya kemenangan mereka tak beranti sama sekali serbuan mendadak dan tiba-tiba itu melahapkan mereka Sampingnya, Pamat Baik ini Jangan luas, Pamat Terancukan terus Ayuang Yura Aku khawatir dia diserang dari belakang Cepatlah, bertarung di dekatnya Menunggu dia, Pamat Baik ini, Mayurah Di peniling lingkungan istana telah terjadi pertempuran, pihak pasukan pemberontak sudah banyak yang tewas. Sementara di pihak pasukan perlawanan yang dipimpin pekel Gajah Mada justru semakin kuat dan sulit tertandingi. Para prajurit yang diam-diam masih setia terhadap Gusti Prabu Jaya ini terang-terangan berpihak pada Gajah Mada dan memerangi teman-temannya sendiri yang menyatakan setia kepada Rakuti. Pertempuran telah merambat ke alun-alun Banyak korban jatuh dari pihak kita Pasukan perlawanan terlalu kuat Rakuti Para prajurit kita Banyak yang berbalik melawan kita Dan memihak lawan Jahannam, Gajah Mada itu Harus kubinasakan Tentu orang itu yang menggerakkan Perlawanan ini Benar Rakuti Pimpinan perlawanan adalah Gajah Mada Dan berniat menggulingkan kekuasaanmu Cih tidak semudah itu merampas kekuasaan dari tangan Rakuti. Lalu bagaimana Rakuti? Apakah kita akan diam saja dan bertahan di dalam istana ini? Ah, aku bukan seorang pengecut. Rakuti raja Majapahit. Dia harus mempertahankan apa yang telah direbutnya. Tombak Batmayoni ini akan merobek-robek perut siapa saja yang mencoba mendongkel kekuasaan Rakuti. Lampung, lingga wasal Ya, Rakuti Kita keluar dari sini Dan binasakan siapa saja yang mencoba menggulingkan kekuasaanku Baik, Baik Rakuti Prabangsa Ya, Rakuti Ikut aku Kita halau mereka dari lingkungan istana ini Baik, Rakuti Kera dan pangkung serta lingga wasa segera lari keluar dari istana menghalau pasukan perlawanan pimpinan Bekel Gajah Mada. Sebentar kemudian mereka telah sampai di tepi alun-alun. Pertempuran semakin marak dan tak terkendali, tubuh-tubuh prajurit Rakuti terkabar bermandikan dah. Yang masih hidup mencoba melarikan diri, Rakuti terkesiap tiap kesal melihat keadaan itu. Ajar. Mengapa prajurit-prajuritku malah melarikan diri kucar-kucar seperti itu? Prajurit tidak punya nyeri. Lebih baik kalian mati di tanganku daripada kalian melarikan diri seperti itu. Haji segera geni menghantam prajurit-prajuritnya sendiri yang mencoba melarikan diri. Prajurit-prajurit yang lain semakin mengkerut. Mereka terpaksa bertempur walaupun nyali mereka sudah di ujung rambut. Ayo lawan mereka. Jangan jadi pengecut. Siapa saja yang lari akan aku binasakan. Akutip dan Rampangsa segera menyeruak ke tengah pertempuran. Begitu pula Bampung dan Linggawasa. Keempatnya bertempur membabi buta. Rampangsa senang melihat Rampangsa terjun langsung ke arena pertarungan. Semangatnya semakin meluap-luap. Demikian pula prajurit-prajurit yang lain. Mereka kini bertempur dengan semangat dua kali lipat. Ayo prajurit prajuritku Kalau mereka dari alun-alun ini. Bunuh mereka. Wa malam, man kutum rawir rawir antas yeah! Saja raf peny dan raf bangsa yang bertarung mempabikuda, tetapi Panggung dan Linggawasa pun bertarung bagaikan elang menyambar nyambar mangsa. Keduanya membabatkan senjata andalannya kebuntunkan. Kam. Panggung, Linggawasa. Kam. akan bertempur di berakal. mencari sasaran serentak tubuh-tubuh prajurit perlawanan pimpinan pekel gajah mada ewas terkabar permandikan darah Pak Putri menyeringai puas berpikir seterusnya ia babakkan ambat Patlione itu kesana kemarin Bagus, bagus Jadi pusat pertempuran tinggal di alun-alun ini Ah, Aku kira begitu Adi Mada. Semua sudah kita kuasai Termasuk prajurit pemberontak yang menyerah Kemudian menyatakan kesetiaannya terhadap Prabu Jaya Negara Apakah mereka langsung membantu kita dalam peperangan ini? Iya, mereka tidak segan-segan menanggalkan pakaian ke prajuritannya yang lama Lalu langsung bertempur di pihak kita Suatu tindakan yang berani. Lalu bagaimana dengan Tuan Bupamu? Ah, aku kira sebentar pun dia akan sampai di alun-alun ini Oh, Hadi Mada ya. Apakah Rabanyak yang bertempur membabi buta itu? Iya, dia bertempur sudah tidak mengenal taktik lagi Aku kira dengan mudah bisa kita kalahkan. Ah, baiklah, Dimada, biar aku yang menghadapinya. Bagus, Tuan Mapanjielang. Karena aku masih akan mencari rambut. Hmph! <tuk> <tuk> kau sekarang, Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Panji Elam melompat menerjang ke tengah pertempuran. Dia langsung menuju tempat di mana rabiak tengah mengamuk tidak karuan, serta merta, Panji Elam menangkis sahabatan rabiak yang pada waktu itu nyaris melukai leher seorang prajurit perlawanan. Kau rupanya aku, kau terkejut bukan? Dasar <tuh> pengkhianat! Tetap saja pengkhianat Siapapun pun akan jadi pengkhianat Setidak-tidak hanya untuk dirinya sendiri Tapi dalam hal tertentu Dan di saat-saat tertentu pula Seseorang akan dan harus jujur terhadap dirinya sendiri Dan sekaranglah saatnya Aku bisa jujur terhadap diriku sendiri Bahawa kekuasaan Rakuti adalah kekuasaan yang kotor Kekuasaan tidak sah. Oleh sebab itulah, aku himpun prajurit-prajuritku untuk memerangi kekuasaan kidasah itu. Cik, Haruslah pada waktu pembersihan itu aku membunuhmu. Bukan. tapi kenapa? Kenapa kau tidak mau membunuh aku, ha? Kau menyesal? Kanlah, aku akan membunuhmu. Aku siap siapati untuk kembalinya tahan takus di prajuritnya negara. Tapi kau... Apakah matimu tidak sia-sia hanya untuk membela pengkhianat negara bernama Rakuti? Tutup mulutmu! Uaah! Banyak. Pertaruan antara keduanya Nampak imbang dan seru Masing-masing mengeluarkan kemampuan olah uragannya Sahabatan pedang rap banyak cepat dan sulit ditangkis Andai pun Mapanji Alam mampu menangkisnya Namun serta-merta Angannya bergetar kesemutan Rab banyak nampaknya memang ingin membunuh Mapanji Alam secepatnya Kita tinggalkan pertempuran di lingkungan Istana Majapahit. Kini kita ikuti pertempuran di pinggiran kota Raja bagian barat. Pasukan pemberontak di garis pertahanan ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Laskar Bunga Putih telah memporak-porandakannya tanpa ampun. Tidak arah timur, ya. ya, dia. Ia tidak. Dia tentu merasa bahawa bagian timur lah yang belum terjama pertempuran. Dan dianggapnya aman untuk lari. Tetapi pada saat itu, kita akan mencegatnya dari arah yang berlawanan. dan pasukannya terjepit di pusat kota raja diserang oleh Gajah Mada dan beberapa pejabat atau penggawa yang masih setia kepada Cainegara. Sedang di daerah pinggiran, paskar pendekar Bunga Putih telah memporak porandakan pertahanan kaum pemberontan Nah, mungkinkah Rakuti mampu meloloskan diri dari sergapan pekel Gajah Mada? Saudara pendengar silakan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa